Välkomna tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt av Game Over, en podcast där vi snackar om TV-spel, datorspel, konsolspel, alla alla typer av spel och andra nördigheter. Jajamän. Och de ni lyssnar på det är ME Ultrafail och ME Maba. Så ännu en vecka är vi här. Vi har haft en veckas paus, vi har vilat lite granna från våra hur han utförligt förra förra avsnittet. Ja, Jan, du har varit på, på komedi i Stockholm? Ja, precis. Det är ja. också fantastiskt. Ja, det var, det var riktig var riktigt kul. Jag skrattade så jag grät. Ja, men det är bra. <laughs> <laughs> då då är det rätt sorts komedi. Ja, men precis, precis. Eh vi ska ju prata lite om spel och såna saker. Yeah, och det en grej som jag har fortsatt spela ganska ivrigt är ju Ark. Ja precis. Vi har ju nu två servrar. Eh mm. vi har ju över en Scorched Earth-karta nu då som vi jagar lite vävren så har roligt på också. Precis. Så där där spenderar ju man lite tid. Ja, och det finns några nybörjare på den här de här servrarna också ifall ja, man All på Dyland. Precis. Första öen. Så ifall man är är nybörjare och är lite sugen så där som jag är, så nu, nu har jag äntligen skaffat spelet och installerat det så att jag är ju redo att slänga vi in när jag bara äh, får den här liksom jag vill inte slänga mig in när jag inte har ork för att jag vill inte få Eh jag vill liksom inte få att spelet ska behöva lida för att min ork inte är på Nej, liksom. Nej, precis, precis. Men du har ju bra stöd om du hoppar in. Jag tror du är välkommen i Mr. Cheese och skifftrafiks Tribe. Ja, om inte annat så bränner jag ner den. Ja, precis. Nu nu är det visst ligger en PvE vi spelar. Shh. Men annars hade du lätt kunnat göra några sådana grejer. Ja. Det vilket gör spelet fantastiskt. Jajamän. Jag kanske jag kanske kan kan man kajta – Varelser så att de attackerar andra? – Ja. Ah. <laughs> det är elakt det, jätteelakt. Det tycker jag är lite emot servers regler för att det står att man ska vara trevlig. Ja ja ja ja ja. Det är väl trevligt. Då får de ju, då får de ju chansen att klappa dinosaurier. Ja, precis, precis. På tal om att klappa dinosaurier förresten. Ja, det nya spelet uh, som Virtual Lion har fått in. Ja, precis. Jag äh, har inte jag vi... skriver inte upp vad det heter men Nej, inte jag heller, men vi måste ju ändå se vad det går ut på. Ja. Man uh, har på sig vem är sögugenen och och heter det matar dinosaurier? Precis. Och det gör det på genom att du liksom går ut på en planka så att du når de här stora dinosaurierna. Precis. Och de har dock också byggt upp en liten en liten rigg för det här så du kan gå ut på den här plankan fysiskt i verkliga ja, världen. Jo, precis, det ligger en planka på golvet så att när du har på dig glasögonen så blir det ännu mer verkligt för att du balanserar på en planka. Precis. Jättehäftigt så och jag som är så här lite dinosaurie fan ja. känner ju att vi måste ju bara ner och testa det. Ja. Så Och, det ska vi göra. Jajamänsan. Och nya dinosaurieutställningen är ju färdig här på Borås djurpark också. Ja, precis. Då måste ju också titta på nu i sommar. Ja, ja men sen samma här. Mycket med dinosaurier för mig nu. Ja, verkligen, men det passar ju bra in med Ark. Ja, det precis. finns det finns ju en del dinosaurier i Ark. Ja, i man, börjar närmare med 3100 timmar nu. Jajamän. Ja, ja men. Det... Fantastiskt spel. Ja. Men på ton fantastiska spel. Ja. Var var var har du spelat? Jo, den här veckan har jag spelat Slay the Spire. Ja, det Verkar vara ett väldigt intressant spel. Jag vet ja. vilket det är. Det, det det jag tror det skulle passa min smaken också. Jag tror det är med och vem vet, det kanske faktiskt till och med finns en finns en kopia till dig snart. Vem vet? Ja, vem, ja, vem vet vad det är? Eh, Slay the Spire i alla fall är ju ett roguelike deckbuilding spel kan man säga. Ja, men. Det det går ut på att man ska klättra sig uppåt mot hjärtat av the Spire. Och detta gör man då genom tre akter och slut på varje akt så är det en en större bossfight. Och eh, på det sättet som de här bossfighterna går till då det är eh man kommer upp i en så här klassisk turnbased eh, standoff med din karaktär på ena sidan och fienderna på andra sidan och sedan så går det då ut på att du spelar ut kort på olika sätt som gör olika effekter likt gamla Batten Kaitos spelet som finns till GameCube bland annat. Ja, i men det som uh, våran vän belysning är faktiskt streamade ett tag. Ja, precis. Eh uh, och eh uh, det, det, det det är lite i dansstilen och i uh, samma stil som det här nya Steam World Quest som har också den uh, stilen på fighting systemet. Ja, i men det här går ju då ut på att du bygger din bygger din lek med olika kort som du får allt efter som. Och sättet att du får kort är ju genom att du vinner över eh, vinner över finare eller att du köper dem från en merchant. Eh spelet har ingen direkt eh, liksom uttalad story utan det är mer ett liksom storybitar som folk har pusslat ihop likt Dark Souls som liksom folk snickrar ihop någonting men eftersom den är så tunn och så liten den här storyn så finns det liksom inte så mycket man kan berätta om den utan att spoila för folk som inte har kommit till slutet av Aven Rand då. Ja, oh, okej. Okay. Så att men men man kan man kan säga det att att de teorierna är att de tre karaktärerna som finns är eh karaktärer som har blivit utslängda från The Spire av någon anledning och som blir ressurrectade utav en annan varelse som har eh som kraft och skickar upp dem hela tiden för att eh förstöra i The Spire. Okej. Okay. Eh, de tre karaktärerna som finns det är Ironclad, Silent och Defect eller The Defect. Eh, Ironclad Ironclad är den karaktären som man får börja spela med. Eh, du låser upp de andra karaktärerna allt eftersom. Eh den första karaktären som sagt är Ironclad och den fokuserar mer på rena attack och ren defense och börjar med ett artefakt som heter Burning Heart och ger dig 6 i HP efter varje fight. Ja, det är mer så här fighten. Precis. En kla klassiska fighten där ja, både både lite defense och attack. Jag menar jag har till och med eh det inom parentes här fighter. Det ja, är i mina anteckningar. <laughs> Eh Silent är mer som en DPS kan man säga. Den är mer fokuserad på att göra mycket skada snabbt innan eh, fienden hinner göra någonting mot dig. Och det gör du med liksom snabba attacker och DPS eller eh, också poison menar jag. Ja, i man. Och sedan så har du The Defect som använder sig utav elemental orbs som är ett annat system för det här eh, i det här spelet då. Och de här orbsen kan man säga det är lite som eh, det är en ganska passiv skala. Så du slänger upp orbs och sen varje runda så gör de om skada eller så ger de dig en en defense ifall du har is orbs, om du har lightning orbs så gör de om skada. Och då gör de varje runda fram tills det är så att du dischargear dem. Och när du dischargear dem så gör de mer skada. Men då försvinner de ja, men så att det är liksom en, en balans där och det blir lite mer som en, en som en sorcerer en, ja. en sork liksom. I slutändan låter det ungefär då som att vi har det, det klassiska teamet en eller det är fighter and rogue och en eh, sork. Precis. That is nice. Så det, det det är precis så som som jag känner att det är. Sedan så vet jag inte om det är någonting som andra känner också, men det det är den känslan jag får på de här tre karaktärerna. Ja, jag menar det, låt, det låter väldigt så när du förklarar det också. Och, och eh, sedan så är det en annan sak som är med the defect som som skiljer sig från de andra, Ätan har ganska många gratis kort så han kan spela ut fler kort på sina på sin runda då. För varje varje kort kostar ju sig och så mycket eh mana att slänga ut eller ja. energi att slänga ut då. Nej ja, men det här är klassiska i kortspel som både Magic och Hearthstone och även Pokémon alla de här använder sig av. Ja ja men sen och det det är så du liksom ja men ja, du det är så du tar det framåt och bygger upp saker. Eh det det här är ju till skillnad från Magic och Hearthstone så så har du inte den här mana poolen som växer Nej. utan du har en mana pool som replenishes eh till en satt siffra hela tiden då. Ja, himla. Som är 3 för det mesta. Ja, okej. Okay. Sedan så finns det kort som gör så att du får extra energi eller artefakt som gör så att du får extra eh eller reliks ska jag säga för jag ska inte säga artefakt för artefakt är en status i det här spelet. Ja. Men jag vill gå tillbaks och säga artefakt hela tiden för att det det är det det är. Reliker kallar de dem för i alla fall. Ja, himla. Eh och Eh när du, när du börjar spelet så väljer du liksom på en karta eh vilken path du vill börja på och det finns fyra olika startpunkter och de klättrar sig liksom uppåt och eh, trasslar in sig i varandra och du leder uppåt och då finns det lite olika eh encounter markers på den här kartan så du vet lite i alla fall vad det är, vad det är du kan förvänta dig och ja, kan men... börja planera din rutt att ja oh, men här finns en sån här och här finns en sån här Och då har du eh, de sex olika eh, markertyperna som finns är Monster Fight, Elite Monster Fight och då är det ju lite svårare monster. Eh en eldstad, skatt, eh merchant och okänd. Eh Monster Fight är ju då en vanlig Monster Fight. Du slåss mot monster, du får rewards efteråt och eh, Elite Monster Fight är du slåss mot svårare monster, du får lite bättre <laughs> saker efteråt, oftast en relik. Eh en eldstad är eh en viloplats kan man säga. Du kan välja att antingen uppgradera något av dina kort eller så kan du välja att få tillbaka 30 av ditt HP eller av ditt max HP. Ja, men så att du måste helt till en välja då. Ska jag ju försöka få bättre kort eller ska jag kunna hela? Ja, nej men det är alltså det, jag jag tycker än så länge att det låter som ett väldigt roligt spel och det är ännu mer roligt om jag får bara segla iväg lite här. Mm, absolut. Eh det är ju att jag jag beta testar ett spel. Ja. Ah. som är väldigt väldigt likt det här spelet. Alltså. Ja ja, ja men. Eh men på grund av att jag inte vet hur MDA:n ligger på det ah. så kan jag inte prata om det heller. Okej. Okay. Ja. Så ah. det ja fast namnet kan man alltid säga. Ja, ah, det kan man. Det är Nowhere Profit. Ah. Och ja, nej det är väldigt väldigt uh, roliga såna spel överlag faktiskt. Mm, mm. Jag gillar stilen och de männen, det säger jag vid den här genren. Ja. Jag vet inte vad man ska kalla den för. Man kan ju inte jämföra den med ett vanligt RPG. Nej nej nej. Du kan inte jämföra den med egentligen inte jämföra med Magic och Hearthstone heller. Egentligen inte. Men jag antar att den har ett eget namn. Ja, som sagt, jag kallar det för en roguelike deck builder. Det det men men du måste ju finnas ett bättre namn för det men. Jag. Ja, precis. Eh uh, vad vad klassar de till exempel Byte and Kite och sånt det det klassas ju som ett RPG men det har ju mycket mer av det här RPGs spel ja, ja. för att du springer runt i ja, världen ja. och är liksom så men men ja nej ja ja nej ja. intressant nej om, om det är några om det är någon var lyssnare ute som råkar veta vad den här genren heter så får ni jättegärna höra av er till oss och ja. säga det det låter fantastiskt. Ja, får vi fortsätta höra nu då? Yes, eh det gör vi. Så ska jag inte avbryta. <laughs> Skattskatter eh, finns det också då som sagt. Och där är det bara du hittar en kista, du får en skatt och det är med största sannolikhet en relik. Eh sen har du merchant där du kan köpa kort, du kan köpa reliker, du kan köpa potions. Eh och du kan även du kan även köpa tjänsten av att trasha trärska kort från din hand, säga att du har tagit på dig ett kort som du kanske inte vill ska dyka upp så ofta eller såna saker, då kan du få bort dem ur handen. Och sedan okänd. Det kan vara vad som helst av de här andra fem. Eller en ett event encounter. Och de här olika eventen då, de det kan du få behöva du kan behöva göra olika val, du kan komma till en sak som eh, där du får betala SEO så mycket pengar för att inte få en curse. Du kan komma tillställare du får välja mellan att betala pengar för att få en relik eller betala med hälsa för att få en relik eller betala med max hälsa för att få en relik eller andra sådana saker. Så det finns massa olika små events som kan hända också om du går ut de här frågeteckenpunkterna som kan vara både bra och och dåliga. Ja, är man. Ja, men det är roligt. Så att man vet aldrig riktigt vad man får på dem och det det kan vara det kan vara jättebra. Ja, är man. Det kan men också det är... vara det kan också vara att du får en en elitboss fight på RNG. Precis. <laughs> Det är mycket av spel går ju ut på RNG också. Det är ju Jo, men ju det, det bygger ju... alltid så i kortspel. Precis. Det herregud. Eh uh, och det är också när du får de här olika nya korten då, du börjar ju med en hand på 10 kort. Eh uh, och då har du så si så många utav de här olika korten. Och baserat eller beroende på vad du får för alternativ när du kommer till för du får tre val varje gång som du klarar av en boss på ett nytt kort du får välja. Och det är ju då är ju det med helt randomiserade från en pool med specifika kort för en specifik karaktären. Ja, i man. Så att det det är, mycket av det är ju man ska ha tur att hitta kombinationer som funkar med varandra bra då. Eh sedan så har vi då jag har pratat lite om reliker hittills eller relics och de är alltså det är bonusar som man får för, som blir en en permanent passiv effekt så du kan få som jag nämnde här i början där så den här Ironclad då den har en relic som ger 6 plus i HP efter varje fight vilket är väldigt bra för ifall man precis börjar med spelet för då får du tillbaka lite hälsa hela tiden. De andra får inte tillbaka hälsa förutom om man sätter sig vid en bonfire. Ja, men bra än men då tills man har lärt sig spelet lite mer. Ja, jag tror att det är lite så de har tänkt också. Ja, men eh men de här relicarna då kan man få och de de liksom legs på hela tiden så du får fler och fler saker och du får fler och fler passiva positiva skills. Sedan så har du eh potions som är också bonusar på det här sättet fast de är engångsanvändning. Och de kan vara allt ifrån att du gör 20 skada till alla fiender till eh, att du får en viss statuseffekt eller att du ger poison eller liksom olika sådana saker då. Och sedan så har du då korten som sagt och de här korten de skaffar man ju eh ju fler du liksom du får ju fler och fler ju längre upp du klättrar i i det här tornet då. Så att eh och ja. Det det det är de olika sakerna som du finns att spendera pengar på, på hos merchants och det finns det är de olika sakerna som man använder sig av för att progressa kan man säga. Ja, i man. Eh i fighterna så använder du precis som jag sa har du använt korten för att slåss. Eh du kan se din motståndares intent, alltså du kan se vad den ska göra för någonting nästa runda. Du kan inte se exakt vad det är den ska göra nästa runda för så att du vet inte helt säkert. För ifall det är en debuff till exempel så är det en, det är en symbol att det kommer debuffa mig, men du kan ingen aning om vad det är för debuff de kommer slänga på dig. Ja, ah, okej. Okay. Om du inte börjar lära dig vad olika monster har för olika debuffs att slänga på dig. Play knowledge. Precis, play knowledge. Sedan så har du eh du kan också se hur mycket attack de kommer göra. Eh Och då kan du veta ifall du behöver satsa på defense eller du vet att ja ah, men jag kommer jag kommer ha så si så mycket defense om jag gör så här och det är värt att ta den smällen eller sådana saker. Mm. Eller förbereda en heal eller Precis. Ja, jaman. precis. Eh och dessedan så finns det också då en uppsjö utav olika status effekter som är liksom weakness och vulnerability och sådana saker som gör att du gör mer skada eller du är ju mindre skada och andra såna ja jättemånga olika såna här statusseffekter finns det. Så att eh ja det det hittills så tycker jag att det är väldigt kul för att de olika karaktärerna spelar så olika också. Man måste tänka om varje gång man ska testa med en ny karaktär. Nu har jag ju visligen bara spelat det här ordentligt en dag kan man Jajamän. säga. För att jag blev inspirerad av att köpa den när jag har sett så många av mina vänner streama det och spela det utöver det då. Det ja precis. Ruggigt rugigt kul. När man eh, när man kommer till slutet av varje sån här eh, akt då, det finns tre akter så så kommer det ut en boss fight, en större boss fight och om du lyckats överleva den fighten då fylls ditt HP på till nästa akt också. Så det blir som en en full heal och sen så går du in i nästa akt så att du du behöver inte känna det om du liksom överlever med två i HP att okej okay, nu är nu är nästa akt helt körd utan du kan veta att du, det fylls på när du kommer längre upp. Ja, i mål och när man till slut dör då då får man XP baserat på hur många våningar du har kommit upp, hur många fiender som du har dödat, hur många bossar du har dödat, och hur många elit fiender du har dödat. Ja. Och allt eftersom då när du levlar upp eller man ska säga det låser du upp saker. Så låser du upp eh nya kort och nya reliker och såna saker som finns i den här poolen att kunna hitta då när du är inne i i, i dungeonen eller i, i the spire. Ja, himla. Och ja, det är ungefär det jag har att säga om det här spelet. Hitills när jag har spelat det så är det det är fruktansvärt addicting. Ja, himla. Jag har satt upp ett i fyra i morse. <laughs> så bara ja, jag men ska bara testa lite grann när jag kom hem från jobbet så bara, jag vill bara spela lite grann och sen 4 timmar senare så sitter jag där och bara oj, vad hände? Det är asbra. Eh, <laughs> jag tänkte ju på en sak eh när Swedish She eh, streams rätta. Ja. Eh det var ju så jag hittade det. Jag tittar på hans stream. Ja yeah, men. Eh och det var ju att det var ju väldigt mysigt tecknat också. Oh ja, det är det väldigt är... väldigt mysigt tecknat. Det var ett riktigt mysigt litet indie spel faktiskt. Ja, det allting ser ju hand handteck handtecknat ut och jag ja, tror precis. det är det också. Ja. Nej, det är ett riktigt snyggt spel och som sagt det verkar väldigt mysigt. Ja, och det är inte så fruktansvärt dyrt heller. Det kostar ungefär 200 kr. Ja men så det är inte det är inte fasligt dyrt men jag känner att jag känner ju redan nu att jag har fått ut värde av de pengarna. Men det är ju jättebra. Och jag vet att jag kommer få mycket mer värde av det. Så Amen. att det är, det är kanonbra. Ja, kanonbra och snart om ni inte känner att ni har råd just nu så sätte på sätte på wishlisten så kan man se att det så Marrian som kommer de om ett tag här nu där. Ja, så ligger han säk säkert där. Ligger han säkert med där. Det är alltid som med Marrian på Steam. Ja, det börjar det det är ju en sån sak som man kan prata om när man har såna här olika rier. Eh Epic har ju ria nyligen också och den här Steam ria, det blir ju lite så där att att spel som släpps i samband med de här riorna eller inte har släppts i riorna men ändå blir liksom påsatta en ria. Det blir ju lite så här, ja men ska jag, ska jag vänta med att köpa det här spelet nu framtills Rian kommer liksom. Ja, det blir ju lite devalued på på sitt startingpris, men å andra sidan så tycker jag att väldigt väldigt många spel kostar för mycket pengar redan från början så att Ja, det är inte en billig hobby att köpa nej. massa spel. Nej, det är ju inte det, det är inte det. Så att uh, ja, jag väntar. Så det är tur att de har alla arena. <här> det är det är jättetur så att ja, man kan ja, köpa alla spel man vill ha för att uh, det är ju inte ett spel i månaden man vill ha. Nej, precis, precis. Så att ja, uh, nej. Uh, uh, uh, uh, uh. Men i alla fall. Fantastiskt spel. Slader Spire. Quelenda. Aj man. Ja. Och jag jag tänkte ju att jag skulle kasta mig tillbaks ganska långt. Ja, du har ju varit på ett litet eh, litet blast, e äventyr. Precis, Blast from the Past där. Ja, Aj man. Det är ett spel utvecklat av Mythic Entertainment. Eh fast på den tiden då EA Mythic som de hette. Precis. Eh <laughs> spelet släpptes 2008. 18 september mm. och jag pratar om MMORPG-spelet Warhammer Online Age of Reckoning. Yes. Och detta är ju ett av tidernas bästa MMORPG. Ja. Jag säger inte att det är det bästa men jag säger bara att det är ett av tidernas bästa. Ja. Jag är med. <laughs> <laughs> ja, Emma. Eh, a, det är tråkigt. Eh, det har en liten tråkig historia i sig men vi ska inte gå in för djupt på den. Nej. Men de stängde sina servrar 18 december 2013. Mm. Så att de officiella serverna existerar inte längre? Nej, nej. Och det är bara 5 år efter att det släpptes. Ja, men. Det det är inte så länge för att vara det med MORPG. Nej, eh men det fick väldigt mycket stryk av andra MORPG:n som till exempel World of Warcraft. Ja, ja. Ja, men. Eh det är ett spel som jag sa då eh utvecklat av Mythic. Och det är väldigt mycket game uh, games workshop som är inblandade då det är ett Warhammer spel så ja, det ja. är väldigt mycket korrekt i det. Ja, ja. Så sånt alltid bra uppskattat. Ja, ja, men så han visste det så. Eh, uh, en intressant sak med med spelet är ju då att de har haft main fokus på PVP. Ja. Just det för till exempel World of Warcraft och andra under den tiden hade ju själkliga PVP i spelen men de hade ett main fokus på PvE och instanser som grottor och sånt kallas då och bossfights. Precis. Eh uh, men menar de gick mer mer mer all in uh, PVP då. Ja. Uh. <hör> och det gjorde de med någonting som de kallar för RvR. Realm versus realm. Ja. Yeah. Och det innebär helt enkelt att precis som alla andra är med MORPG:en under den här tiden så hade man två fraktioner, mm. en ond och god kan ja. vi säga. Ja men. Och Realm versus Realm är en aktiv ett aktivt krig som är 24/7 mellan de här två fraktionerna. Precis. Ja. Eh vi ska gå in lite mer på det men jag tänkte vi skulle gå in på själva fraktionerna också då. Mm. Eh och fraktionerna det är Order versus Destruction. Ja. Eh uh, och och åter till sammanfattas så är det alltså sex raser och alla raserna har då även sin egna war story som som det kallas då. Mm. Eh uh, med som ligger på alltså 22 kapitel. Oj, för varje ras. Oj. Och uh, sen har de även då extra story och hedundrans massa extra lore. Ja. Och det roliga är att om man låser upp låret och sånt i nånting som kallas för Tome of Knowledge, mm. lite achievement jagande och sånt där, ja, men, ja, men. så får du även passiva skills och du får titlar och massa sånt där. Det finns ah, anledning att jag att göra det. Du coolt. får även XP och såna saker när du når delmål Aha. i achievementsen. Aha, ja. Så att det det finns en anledning till att göra det bortsett från att bara jaga achievements. Aha. Ja, men det är det det är för mig som är liksom verkligen achievementjägare så så uppskattas ju det att att achievementsen inte bara är achievements. Jag sedan så är ju nöjd med att achievements bara är achievements, men man vill ju ha lite grejer när. Ja, det är alltid roligt att det är något extra och precis. och samtidigt du får lite extra grejer. Mm. Eh men det är inget måste att göra det. Nej, nej. Nej, man väljer det själv om man vill. Precis. Eh de har ju självklart som alla andra MMORPG:n instanser och och quester och sånt också. Ja. Självklart. Ja. Ehm men som sagt de har fokus på PVP men de storyn och allt sånt där är roliga och intressanta också om man är Dwar Hammerfell i alla fall. Ja. Eh yeah. de olika fraktionerna då på order sidan mm. är Dwarf eh High Elves och Empire. Ja. Yeah. Ja men och på Destruction sidan så är det Greenskins Chaos och Dark Elves. Ah. Ja, men. Ja. Yeah. Och jag tänkte vi skulle dra in gå in lite där på klasser och sånt då för det är ju yeah. också väldigt intressant när man kommer till MMORPG:n. Precis. Och då är ju det så att varje ras har fyra klasser. Ja. Yeah. Så det är ju Nidundrans massa klasser också. Precis. Och och ja, nej det alltså det, det är så fantastiskt mycket saker i det här gamla spelet. Det det är så mycket content för att ha kommit under namn eran i mm. det här spelet. Mm. Eh uh, dvärgarna har ju då som tanken Ironbreaker, som melee DPS har de en slayer och range DPS engineer och som healer har de något som kallas Rune Priest. Mm. Eh uh, Empire har uh, Knight of the Blazing Sun som är deras uh, klassiska tank då. Ja. Yeah. De har en melee DPS Witch Hunter. Range DPS är Bright Wizard. Ja. Yeah. Bright Wizard är helt fantastisk. För den funkar ju så att du kan liksom, ju mer späls du kastar, ju mer kraft får du. Mm. Och ju mer kraft du får, ju mer chans är det att attacken fejlar och slår tillbaks på dig. Aha. Så en riktigt hög DPS, Bright Wizard, kan oftast så döda sig själv. Ja. Yeah. Ja. Det är inget skitcoolt, men när du väl får in den där ybra attacken, ja. då smäller det bra. Så <laughs> fantastisk rolig mage DPS ja. om jag om jag får säga det själv. Ja. Eh de har en väldigt intressant eh healer på Empire. Mm. Det är en melee healer. Ja. Eh warrior priest som kan springa runt med bland annat klubba och sköld. Mm. Så så att det är en frontline healer. Ja. Vilket är väldigt ovanligt när man kommer till den här genren för att majoriteten av såna här spel körde ju alltid med healern stå längst bak och kastar mm. och och dör när den blir nuddad. Precis. Så det är väldigt intressant upplägg på det. Mm. High elves, de uh, kör med swordmaster. Istället för att ha en uh, liten pinne och en stor sköld så kör de med bara ett stort svärd. Ah, och tankar de. Jajamän. Eh, uh, också lite roligare så där. Eh, uh, melee DPS:en där är White Lion. Ja. Uh. Som har ett vitt lejon med sig. Ja. Tada. Ja. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Range DPS:en är uh, Shadow Warrior. Mm. Och healen är Arch Mage. Okej. Okay. Det roliga med archmagen. Mm. Det är att de, de fungerar på det sättet att de måste göra skada för att göra bättre heals och tvärtom. Ah. Ingen skada, inga heals, inga heals, ingen skada. Okej. Okay. Det ja, ah. sånt gillade jag. Det är också helt plötsligt så har healen mer att göra än att bara stå och heala. Ja, det det inte för att det det är så alls men nu nu då jag bara fick tanken jag bara fick visionen upp i mitt huvud utav Voldsan som vi pratade om. Ja, Hajman. Det det har ju också en balans mellan dina vanliga attacker och dina spells på ett sätt. Ja, precis. Eh och det här känns ju då som som ett sånt system fast många många år tidigare och på ett på ett helt annat sätt egentligen men men det var bara en sån det Kan vara grunden. Precis. Vet. Precis. Ja, Hajman. Ja, ja, det det det jag menar var att mekaniken är ett sätt eh att få fram att du måste switcha upp ditt spel sätt. Ja, ja men precis. Så att det var lite det var lite dit jag ville komma med den här lilla ranten om brottet ja. där. Sorry. Inte fara, inte fara. Gott att gå till lite. Eh uh, och om vi tar den onda sidan så att säga, destruction. Yeah. Där vi har greenskins. Mm. Det är orcher och goblins. Ja, yeah. helt enkelt. Ja men. Eh uh, tanken är en black ork, stor kille, ja. hård. Ja. Ja men. Melee DPS är choppa. Ja. En dual wielding orc, ja. helt enkelt. Ja. Range DP sen är Squigherder. Okej. Okay. Eh uh, Squigs är en liten ful uh, ras. Ja okej. Okay. Ja. Eh är uh, uh. ett äckligt litet monster. Ja. Huh? Och detta är en goblin då som är en Squigherder och skjuter uh, pilar och har en squig med sig som han kan ha olika sorter av squigs. Du uh. har även en som han hoppar in i munnen och uh, liksom sitter där inne och då kan tanka <laughs> bättre och sånt. Ja uh, rolig rolig kille. Ja. Eh uh. <laughs> uh, som healer har de en shaman. Mm. Eh uh, shamanen är i princip motsvarigheten till High Elves Archmage. Mm. De funkar ungefär lika mycket mm. eller lika mycket för ja, lika. ungefär lika då. Ja, ja. Ingen skada, ingen heal åt vart och en vet så där. Ja, Emma. Eh uh, kaos eh uh, har vi Chosen som är den klassiska tanken. Ja. Vi har Marauder som är deras melee DPS. Ja. Eh uh, som range DPS har de Magus. Ja. Det är typ motsvarigheten till dvärgarnas ingenjör. Okej. Okay. Bara att istället för att man slänger upp turret och grejer som ingenjörerna kan göra, mm. så slänger man upp demoner som är stillastående då och skjuter ja. och grejer ungefär ja. likadant så. Ja. Ja. Liknande så där. Jo. Healer har de Silott. Det det det är en uh, ungefär som en uh, vad heter det dvärg eh uh, Rune Priest. Ja. Uh, Rune Priesten slänger ju oftast uh, dottar och hottar. Ja, okej. Okay. <laughs> och likaså gör då ehm uh, Silotten. Ja, vad vad är dot och hot? Ja, dot är damage over time ja. och hot är healing over time. Ah, okej. Okay. Ja. Yeah. Och dvärgen då kastar ju runor och grejer. Mm. Medans uh, Silotten kastar curses och grejer. Ja. Fast funkar ungefär likadant. Precis. Ja, mannen. Eh, uh, sen har vi då Do Dark Elves, de sista. Mm. Uh, där har vi Blackguard som är en uh, dan tanken en klassisk tank med sköld och svärd typ liknande. Ah, ah. Men till skillnad då från greenskin som tål mycket eh, vanlig skada, mm. så tål dark elves tanken mer magiskada och sånt, har ah, mer okay. resistens på sådana nivåer. Mm, mm. Så att det finns ju alltid olika anledningar till varför man vill ha de olika raserna och deras olika tanks och dylikt. Precis. Eh, som melee DPS har du witch elf. Ah. Ja. Ja i man. Eh, ranged DPS har du sorcress. Mhm. Mm. Mm och Sen har du en till melee healer då som ska vara motsvarigheten till Empire's Warrior Priest. Ja. Och det är Disciple of Cain. Ja. Och det är den jag spelar nu. Ja. Vilket <laughs> och den är fantastiskt rolig. Jag suger, jag är skitdålig med den, men den är så rolig. Det är så kul att kunna vara längst fram och dual wielda och slå liksom ihop med tanksen och DPS:en och fortfarande hela dem. Ja. Det är så fantastiskt roligt uppbyggnad av en klass. Precis. Helt enkelt. Ja. Eh ja, och det som gjorde ännu mer intressant är ju att jag spelade ju det här spelet då när det var aktuellt. Mm. Och det var innan jag jag hittade mitt så här true calling som healer mm, mm, och mm. och supportspelare. Ja men. Så så jag har ju mestadel ska gått in på för DPS-klasserna och tankklasserna mm. och lite rune priest för att det var jättekul att spela en twinkad rune priest. Ja. ja. <clears throat> jag kan förklara vad twinkar sen. Ja. ja. Eh, <laughs> Eh uh, och nu då när jag spelar spelar igen så så vetare upptäcker ju jag hur roligt roliga healers det finns i det här spelet. Ja. Mycket mycket djupare än vad jag testade förr då. Precis. Så samtidigt som det är ett gammalt klassiskt spel som ger mig så otroligt mycket nostalgi ja. så hittar jag ju då mycket nytt i det. Precis vilket gör det bara ännu mer wow. Ja, jo men det känns som en sån sak att även liksom om du hade lagt ner massa massa massa tid i de här fem åren som de officiella söverna fanns då så finns det så mycket att upptäcka med alla olika klasser och alla olika lords och, och sånt. Och så att det det finns fortfarande nya saker att upptäcka. Ja, Emma. Idag även för liksom avida av, av spelare av det på för. Precis. Eh mm. och i det här Realm versus Realm kriget ja. så att säga då. Ja. Så finns det tre olika slagfält och alla har fyra tiers. Ja. De fyra tiersen är olika kartor. Okej. Okay. Typ maps. Alltså ah, så um, man går in i och så. Precis, ja. Ja i man och det är då att kriget är Dwarf versus Greenskins, ja. Empire versus Chaos och High Elves versus Dark Elves. Så det är ju i deras länder och sånt man är då så att det det, det är ju de biomen. Okej. Okay. Mm. Ja men. Eh så allting blir story correct och så. Ja, precis, precis. Men så alla kan ju hoppa till de korten och slåss i de krigen och sånt också ja. för att det är ju en allians mellan de olika raserna. Ja men. Ja, som som utgör då order och destruction. Precis. Ja. Eh de olika terrern. Ja. Eh är, är ganska häftiga också då. Mm. För att eh du börjar på T1 som är det första PVP/Realmwaters Realm området man kan gå in i. Mm. Då märks upp på kartorna som man ser att liksom det, och så får du upp en varningsskärm att du är nu RVR märkt ah, så okay. att du blir inte PVPad utan för så. Nej, nej precis. Ehm uh, T1 uh, gick från början då till level 10, mm. men nu är det ändrat uh, upp till 17 då i T1. Precis. 16 eller 17. Ja. Eh uh, och det är egentligen ett tomt slagfält. Ja. Eh uh, där man där man slåss mellan två byar en oh. order and destruction då. Ja. Eh yeah. uh, när du kommer upp till T2 då ändras det så att det även finns borgar. Okej. Okay. Eh uh, och i borgarna och även på det tomma slagfältet finns det då stadsdelar och dylikt och de har flaggor som man tar över för att vinna poäng då för att vinna match. Oh. Så att säga. Ja. Ja. Eh och i, i i T2 då så är ju borgarna där är ju flaggan. Mm. När du kommer ännu högre, vi har ju T3 och 4. Det bara växer hela tiden och och du börjar få kotyards med mu, flertall murar och grejer kring borgarna och sånt där. Mm. Och och på den gamla goda tiden vet man var ju tvungen att ha murbräcker och grejer för att ta sig in. Yeah. Eh tanksen. Kan du inte du en fiende kan inte gå igenom gubbar? Nej, ah, okej. Okay. Så så slänger du det finns attacker så du sätter ner din sköld i backen och bygger typ en shield wall. Ja. Yeah. Och på såsar kan man ju blockera ingångar där man har har rivit dörren och sånt ändå. Ah. Och, och och det här är ju liksom i samma era som WoW. Ja. Och, och när man pratar om såna här grejer tänk på hur långt före de var i PVP:n. Mm. Men med grejerna de hade i det här spelet. Ja. Det är så sjukt roligt. Mm. Ja men det det är samma sak som eh, när man hela tiden pratar om När, när, när du, du och jag prata om om RPG och sånt eller MMORPG och sånt hela tiden och jag har alltid kommit bakåt till War of Imperium i Ragnarök Online. Åh, oh, fantastiskt. Det det är ju alltså och det är ingen annanstans jag har sett det här Sends liksom. Nej, precis. Och det är samma sak här då, men liksom de ligger så långt före sin tid. Vad ja, menar ja, du precis? Ja, i man. Nej och det här då Realm versus Realm går inte bara ut på de här specifika kartorna där det här kriget pågår Nej. utan du har ju även då vanlig PVP. Ja. Eh och sen har du ju vad heter det de de krigsspecifika kartorna då som är ärrmärkta. Ja. Sen har du något som heter scenario. Okay. Det är mer liknande PVP-spel som har arener ja. där du ska typ capture the flag eller conquest eller på vissa ställen ska du ta en bomb till ett mm. annat ställe och samla poäng då uh -huh. så vinner man de matcherna. Ja men. Eh uh, och det ingår i det här Run versus Realm. Gör det. Ja. Och även vad heter det det det ultimata är ju då kampanj där det går ut på att du ska invadera Fenensland och huvudstad. Ja. Och där får du då både PVP och feta bossar eftersom det är NPC:er och dylikt i städerna. Mm. Mm. Så att alltså det är ju det är ju så stort och allting det här sitter ihop med en poängskala. Ja. Så att du låser ett de olika RVR områdena i T T2 och T3 och får faktionsbuffar. Ah. Och och det, det samlar man poäng genom att hela din sida mm. gör olika såna här PVP saker. Coolt. Ja, så att alltså vare sig du har, du vill eller inte så hjälper du ändå till med din fraktion ja. för att du gör alla de här sakerna. Ja. Det och jag tycker det är så otroligt bra och häftigt så att binda ihop PVP:en på. Ja. <laughs> ja men det är ju det. Ja. Ehm um, Sen sen sen finns ju det lite poäng och sånt också då. Ja eh uh, som till exempel renown points och area influence. Eh mm. uh, XP behöver vi ju inte prata om för de flesta vet ju vad XP är ja, ja, när, när man pratar om RPG och direkt ja, ja. mm. innan du går vidare där. Skulle du brötta var en twink va? Ja men jag kommer till det. Okej, okay, du kommer till ah, sen. Ja ah, ah, sorry då ah, så att jag bryter. Ja I men. Eh uh, renown points. Ja. <laughs> och det får du eh uh, ge genom att göra ARV grejer. Okej. Okay. Det är Renown points eller ARV points. Det mm. det heter Renown points men folk kallar det ARV points också. Ja, ah, ja. Ah. Du får ett poäng per Renown level du går upp då då. Mm. Och för de poängen så kan du gå till en Renown trainer mm. och spendera de här poängen på passiva statsändringar och grejer, alltså mer willpower och mm. mer taffhet och såna här saker. Ja. Yes, yeah. Det finns någonting i spelet som heter Taktik. Som är en extra buff också. Ah. Det finns tre olika sorters taktik. Och ah. en av dem är ju då RVR slash Renown taktik. Ah, okay. Vilket du låser upp på det här sättet också och blir starkare. Ah. Så att genom att göra de här RVR-PVP-grejerna så, så blir ju din karaktär jättemycket starkare också. Yeah. Och det är inte så här att som väldigt många hade problem med i PVP:en i till exempel World of Warcraft. Ja. För att bli bra i PVP:en så var du tvungen att ha bra PVP gear. Ja. Det fick du bara i PVP:en. Ja. Så att du åkte på storstryk tills du samlat ihop tillräckligt mycket poäng för att kunna köpa ditt egna gear. Ja. Så han gjorde du samma mot andra nybörjare. Ja. I detta så är det väldigt mycket teamwork eftersom det är ett krig. Ja. ja. Så att när din grupp gör saker så så vetare eller ditt warband mm. gör saker så får du poäng. Ah. Och de här grejerna är alltså öppna grupper som du bara kan joina direkt när du går in i ett sånt område. Ja ja. ja. Så att du måste inte vara bäst. Du måste inte ha det bästa geret. Du är fortfarande skillnad och du tjänar fortfarande poäng i PVP:n. Ja. Ah. Vilket också är helt sjukt fantastiskt. <laughs> ja jag jag är så imponerad av deras deras PVP. Oh. Area influence är public quester oh. så så eller du tjänar area influence via public quester. Ja. Oh. Eh och så får du även rewards när du gör en public quest mm. som är beroende på hur mycket du har hjälpt till med när den här public questen som alla kan joina som är i området. Ja ja, ja ja. Och sen är det även RNG man slår en tärning för att få mer. Ja. Oh. Och beroende på vart du hamnar då bland alla spelare som är i det området är beroende på hur bra reward du får. Ah. Oh. Och som jag sa så går du även upp då när du gör de här i area influence. Ja. Och då kan du gå till en rally master som har tre olika nivåer av uh, rewards. Så att det det är jättemycket där de fast ändå inte joinar någons part. Det gäller såna här saker så har de ändå gjort så att folk spelar ihop. Mm. Och det det sånt imponerar mig. Precis, det blir liksom naturligt att spela tillsammans just eftersom det är lättast att få rewards på det sättet. Ja, precis, ja. precis kommer ni minna lite om Guild Wars 2 när man hade man hade liksom tåg som gick och jagade olika events då. Det är ju så det Public är i revärkriget mellan de olika tiersen och de olika fraktionerna då. Ja eh då Dwarf Fortress greenskin maps än och Highells och så där. Mm. Det blir ju att tågen börjar ju på en fraktion och så fortsätter det runt så här vet yeah, och så man. ibland så smäller det till och bara krockar båda tågen och det blir hur <laughs> sjukt trolig PVP som helst. Nej <laughs> ja, herrligt. Så jag jag jag förstår vad du pratar om ja, där. Yeah, man, man, <laughs> ja men, ja men, ja men. Eh, uh, nu ska vi se vart jag var. Jag alltså det är så mycket jag vill säga ja, uh, <laughs> att säga om det här uh, spelet. Förstår du? Eh, uh, jo, uh, Twinks. Ja helt enkelt. Eh ja. det var så här att när Warhammer kom då ja. så var det precis som alla andra eh MMORPG runt han tiden att man hade en månadssubscription för att kunna spela det. Precis. Men Warhammer var också ganska tidiga med att de hade free to play till en viss level. Ah, okay. också, för ja okej. också. Så att folk ja. kunde testa spelet, se om det var någonting och ha eh innan man tog månadssubscription. Precis. Eh och då kunde man spela till första VR-området mm. som var level 10 till 15. Ja. Och då då gjorde vi gamla spelare som betalade månadssubscription. Ja. Då startade vi ett nytt konto. Eh ett gratis konto så vi kunde spela till den nivån och sen kunde ju du inte levla högre än så Nej. utan du blev ju låst ja. så att man kunde alltid vara med och spela i Tier 1 RVR kriget. Ja ja. Och det tyckte ju folk var jättekul då så att vi gamla spelare vi tog våra supergubbar yeah. ja end game gearade och så yeah. använde crafting yrken och sånt som finns i alla MMO RPG:er yeah. till att göra fetingsaker som vi skickar <laughs> över till free to play kontona. Precis. Och så det är vad som kallas en twink då. Precis. Att den här Låg level gubben har höglvl gear på sig och gör brutal skada i de här fajtarna. Precis. Och det det är ju en sån sak som jag brukade göra i när jag pratar om Dark Souls för jättelänge sen. Så pratade jag om att jag brukade jag brukade levla upp till en viss level och springa runt och ta massa höglvl items och sånt. Ja, jo man. För att jag hade alltså jag, jag jag sprang ju och gjorde det. Jag jag lastar inte över från en annan gubbe. Det kan man göra. Men så gjorde ju inte jag utan jag sprang ju och gjorde alla den här skiten som man behöver för att få det här <laughs> höglavel item så att på en låg level. Ja, jo man. Och det gjorde jag ju bara för att jag skulle kunna invida folk med supergear ja, och var jättekul. Jäteläskig. Jag går de alltid en fair fight. Ja, jo man. Eh och slocks med slocks med saker som jag vet att de kan vinna vinna över mig med. Och gjorde det vad ska man ska säga cosplayade ändå ja. de här fienderna som jag hade stulit gear ut från då. Ja, i man. Men eh det är ju alltså det, det det kan ju vara så otroligt kul om man gör det på rätt sätt. Ja, precis, precis. Men grejen är att det det är väldigt spelarbaserat på hur det hur det ligger till då i fraktionerna i kriget. Mm. Och en gång <laughs> one time at dawn camp. <laughs> jag <laughs> en, en, en gång så spelade vi Destruction. Mm. Och Order hade tryckt tillbaka oss i T1 så hårt så vi var alltså gränsen på byn igen då vi kunde inte gå ut i erveringsområdet. Nej. Så hårt tillbaka tryckt där var vi. Okej. Okay. Så jag och en vän hade twinkade Black Orcs. Mm. Hade vi två tanks. Ja. Ja. Och det var inga Twinks på motståndarsidan. Nej. Nej, så de var väl en 15-20 personer på motståndarsidan. Och med bara våra två twinks tryckte vi tillbaka dem till eh, deras eh, by i stallet ah. och vände hela matchen. <laughs> och när folket åter märkte att det började gå bra i våran på våran sida destruction då ah. då kom tillräckligt mycket folk igen så då kunde vi hoppa in på våra andra gubbar som inte var lika feta. Precis. <laughs> så här, vi jämna ut fighten lite. Ja. Ah. Och sen fastän jag inte hade upptäckt att eh, healers var var det bästa att spela på den tiden. Precis. Så hade jag ju ändå en twinkad rune priest. Ah. För den var så fantastiskt rolig att göra skada med också för att det var inte folkberedda på på den nej. tiden. Nej, precis, var, precis. Nej. Det ja, jätteroligt spel. Ja. Oh. Men i alla fall. Eh Alltså sagt så gick ju servrarna ner ja. 2013 18 december. Precis. Men då Men. hände det något häftigt? Ja, jamen. Då eh, kom inte Return of the Reckoning. Nej. Men lite senare gjorde de det. Ja. Istället för Age of Reckoning så heter det Return of Reckoning. Precis. Och det är nämligen så här att det är en privat server. Är det och ända sen Music Entertainment utannonserade att han officiella eller att de officiella hörna skulle läggas ner. Ja. Eh så var det ett gäng och bland annat en av huvudpersonerna som höll på med utveckling och sånt och ja. Diox kallas han. Ja. Eh de de vill inte att det här underbara spelet skulle försvinna. Nej. Så de började ju ja, utveckla privatserver och försöka få det till att funka och försöka få spelet populärt igen då. Ja. Dioxx började märka att efter redan ett par månader att det funkar inte. Nej. Han har inte tiden. Nej. Och nej. han har inte motivationen. Nej. Nej. Och han gjorde det här med Closed Source. Ja. Gjorde han. Ja. Och det var ju han som var ledande inom detta. Precis. Precis. Eh uh, måste jag. <laughs> jag har ju skrivit upp här vad hans server heter. Jo, han skapade The Warhammer Online Private Server. Ja, ah, gjorde han. Okej. Okay. Eh uh, men i alla fall som sagt, det det blev för mycket för han. Ja. Så han släppte ut sin kod. Ja. Ah. Helt enkelt. Ja, ja. Till open source då. Ja, ah, ja. Ah. Och då var det ett annat gäng som hur uh, på men open source ah. redan. Ja, ah, okej. Okay. Eh uh, och arbetade på en egen server då. Precis. Eh uh, som som hette ja, vad hette de? –War Emu. –Ja, ja. –War Emu Team, ja. helt enkelt. <laughs> –Ja, jäveln. –Så de tog hans koder och la in i sin open source. –Ja. –Och skapade då Return of Reckoning. –Ja. –Och har fortsatt... –De byter ut lite folk, för de gör ju det här på sin fritid, helt gratis utan att tjäna pengar. –Ja. –Så har de hållit på att byta ut folk, men har fortfarande väldigt mycket från grunden. –Och fortsätter än idag. –Mm att uppdatera och även patcha spelet än idag så att det är ju mycket förbättringar och mindre buggar och självklart finns ju mycket buggar och sånt också. Ja. Men som sagt de gör det på sin fritid och det är ett fullt funktionabelt spel och det det, det är ett par hundra online hela tiden. Ja. Så så är VR-krigen och allt sånt här då som man behöver folk till. De fungerar jättebra och man får samma njutning idag som man fick på dan tiden eftersom MMORPG-spelen idag håller fortfarande inte måttet i jämförelse med en sån här klassiker. Nej. Nej. Så jag är så sjukt häftigt. Helt enkelt. Ja, ja, jag jag jag förstår det. Det här jag, jag är så imponerad av det här War EMU teamet. Ja men. Det ja och deras mål och så här då. De de själva har skrivit ut och sagt så här jag ska ta deras ja. exakta ord då. Ja men. We the War Emu team want to unite all Warhammer players in one private server. We will keep this project and our favorite game alive. So let us rise again. Join us, invite your friends, family and even your grandma. <laughs> det är, ja, nej, yes. så, nej det är riktigt nice och det är flera vänner till mig har börjat spela det också mm. och, nej det alla säger samma sak. Nice. Det det det spelar ju inte sönder för att man har överskattat de gamla minnena nej, utan nej, man får nej. samma känslor idag när man går in och röjer. Det är nice. Ja, sjukt det är riktigt nice. Ett jävligt roligt spel. Mm. <laughs> Men det är väl ja, det är, det är väl typ vad jag håller och säga om det här tror jag. Ja, ja. Det, det är det det är mycket mycket att ta in. Ja, precis. Ja. Det det är ju en privat server så det är helt gratis. Eh mm. vill man hitta det så är det bara att söka på Return of Reckoning ja. eller Warhammer Online så brukar man <laughs> brukar man hitta den också. Ja, ja. Så och det tycker jag verkligen att äh, finns det några gamla Warhammer Online fan där ute så in på den här servern. Mm. Det ba kör bara kör. Ja, och, och finns det några nya som inte har testat. Det är så bara in också för ja. att äh, communityn är väldigt hjälpsam också. Ja. Ja men det är ju jättekul att höra att att, att eh att det är positivt folk där också. Jajamän precis. Och även moddare fortsätter att uppdatera vissa av modsen. Mm. Vil vilket också är sjukt roligt. Ja, ja men det är ju någon sån sak som jag tänkte på. Det är ju det är ju det är ju ett gammalt spel. Mm. Så att det är inte konstigt att det blir lite buggar och sådana saker och det måste patchas in nytt för att vi har ju nya datorer och ja, ja finns, finns inte stödet för de nya operativsystemen och sådana saker så kan det ju bli väldigt mycket bråk mellan dem liksom. Jajamän. Så att nej, ja, jättekul att se att de fortsätter. Age of Reckoning. Nej, Return of, Return Reckoning. of Reckoning. Return of Reckoning, ja. Det gamla spelet är Age of Reckoning. Precis. Och då tycker jag vi slänger oss direkt in i nyhetssträssket igen. Ja, det är klart vi ska, jag yes. älskar nyheterna. Ja, jag med. Vi snackar ju mycket, vi har ju pratat mycket om Telltale så den resan som gjordes när det likviderades och sånt där. Ja, jamen. Eh och nu är det ju så att Gog har gått ut och sagt att eh alla Telltale-spel försvinner. Och det gör så att eh, de kommer att tas bort från eh, försäljning. Ja, i man. Från deras tjänst från och med den 27 maj. Riktigt vad anledningen är har de inte gått ut med. Varför de gör det här men vi ser ju samtidigt också att eh att eh, saker har försvunnit från Steam och andra såna eh, tjänster där det kunde köpa de köper de här spelen tidigare då har försvunnit från försäljning. Bland annat eh, så är ju Tales from the Borderland har försvunnit från Steam. Ja, he man. Men 2K eh Games har sagt att de håller på och jobbar på att få få tillbaka stan eh få få rättigheterna till att det ska kunna komma ut och vara en del utav deras speluniversum istället då alltså så att det inte är till tills utan att det är 2K som ja, har Ja, så det inte försvinner. Ja, de måste ta över rättigheterna då. Ja. Men samtidigt så säger ju Gog då att eh Spelen är ju kvar så har man mm. köpt dem. Ja ja, så så har ju man inte så. förlorat dem i nej, alla fall. Nej, precis så är det. Eh så spelen är kvar fortfarande. Om du har köpt dem tidigare så ligger kommer de fortfarande ligga i ditt i ditt bibliotek. Du kommer ja. kunna ladda ner dem när som helst och du de de är dina. Så de, de så försvinner det, det inte från tjänsten på det sättet ja, utan utan det är bara i affären. Precis. Det ja. är försäljningen utav dem som försvinner. Ja, himla. Ja. Eh uh, åh det vill det jag håller se om det, det är helt ända. Det blir lite mer eh 27, 27 maj eh så att det är ju idag då när den här avsnittet släppts det sista dagen. Ja, himla, himla. Då du får jag dra in till? Då gör jag det. Jag har en väldigt spännande nyhet ikvall i alla fall ja. och det är det att Mario Kart Tour eh det här ah, mo mobil, mobil mobilspelet har nu closed betatesting i Japan och USA. Ooh, kanske det snart kommer till Europa? Ja, vi håller tummarna för det. Att man också hoppas på att man kanske får en av de här stängda betan nycklarna. Det är ja, vore ju det är ju helt fantastiskt. Men det vi har kunnat veta utav allting som har liksom läckt ut och sipprat ut på nätet som egentligen inte skulle få göra på grund av precis som vi pratade här om MDA tidigare. Så så så det det verkar som att de har simplifierat mycket av spelet så att du styr genom att svänga höger och vänster, swipea höger och vänster på en liten styrpil som finns på på skärmen och du klickar under eh föraren så att säga, eh under kartan för att kunna använda items och kasta ut dem då. Ah, ja, är man men det är klart att man måste ju hitta ett mm. ganska lagom simpelt sätt att göra det på för att annars vill inte folk spela. Nej, precis. Inte på mobil. Nej, du kommer låsa upp karaktärer och alla karakt massa olika karaktärer har olika tyder, liksom rarity, de är olika, olika svåra att få tag på i sådana här uppenbarligen då slot machines eller liksom sådana saker som du kan förhoppas på att få de här karaktärerna i. Och uh, Luigi sägs vara en uh, sägs bara rare och eh uh, drive house säger så vara ultra rare Ooh. i i sättet att få liksom så. Ajoman. Det finns ungefär 30 karaktärer hit till så att låsa Oj. upp i det här spelet. Ja, av olika amen. av olika slag då bland annat eh uh, Koopa Kidsen och Mario Luigi eh uh, Baby Mario, Baby Luigi. Ajoman, ajoman. Alla olika prinsessor. Ja uh, precis, Peach och Daisy och Toad och uh, och Rosalina och Precis eh Metal Mario också till och med. Oj oj Nä, oj. Uh, ja. Och alla olika karaktärerna eller olika karaktärer har olika bonusar på olika banor är såna saker också tidigare. Okej, okay. alltså det låter ju ganska häftigt. Ja, jag tycker det. Så att ifall du spelar Luigi på Luigi's Mansion, då får han en liten speed boost. Ooh. Medans Toad har på uh, The Toad Course eh uh, har extra item slots okay. och saker. så att ah, alltså det finns inte så här specialgrejer ja. men de olika karaktärerna blir då att spela på de olika banorna olika courses alltså sånt så som finns då. Ja, det är coolt. Olika kaps. Gillar konceptet där. Ja, jag är med. Men det verkar vara lite time gated på något sätt. Eh uh, det, det stod inte så mycket om hur det han var time gated men det är väl att det kanske bara kan köra si och så många lopp baserat på eh uh, hur lång tid det har tagit du kanske bara kan köra den du kanske bara kan köra en bana på vare 10 minuter eller någonting ja, det, jag vet det, inte jag antar men... så här du har så här mycket energi Och det tar så här lång tid att få tillbaks, und det kostar energi att starta en race. Precis. Så här, lite så här klassiskt som mobilspel brukar ha. Ja, precis. Nej, men... Och Vi får se hur det blir. Ja, men när... vi spekulerar ju bara. Vi spekulerar bara och vi, vi tittar på det som vi har fått de små glimtarna som har kommit ut ifrån liksom spelvärlden. Jag jag såg det fanns en liten video man kunde spela upp men han har den har Nintendo vart inne och, in och tagit bort ja. Tagit bort snabbare ja, det det. än ögat. <laughs> så att jag har inte ser den typ är men det hade varit kul att se lite hur det gick till, men nu kan vi bara basera det här på på vad vi vet från artiklarna. Ja, i man. Eh, det verkar också som att det finns flera olika valutor eller i alla fall två olika valutor och du kan eh använda stjärnorna som du får. Du får stjärnor som är en valuta. Då får du får det efter att du har klarat olika race om du kommer om du vinner race och sånt där då. och de här stjärnorna kan du använda för att köpa eh köpa gifts. Eh och låsa upp andra banor om jag får prata rätt. Ja ah, okej. Okay. Eh och de här giftsen som du köper kan i sin tur innehålla en annan currency. Ja okej. Ja, en massa currencies. Ja mm. precis. Och den här currencyn då kan eh, som sagt, du kan få den i gifts, såa gifta på att de här giftsen är loot boxes. Ja, i man. Ish. Och de här giftsen kan då innehålla den här nya currencyn och den här nya currencyn kan du använda för att spela på slotmaskinen för att hoppas på att kunna få karaktärer. Ah, okej. Okay. Ja, men nu hänger jag, ja men. Så att det det är... Ja, men det låter ganska klassiskt mobilspel. Precis. Eh, så att det är lite time gated, det är lite Förvänta er mikl inte mycket transaktioner. Ja, förvänta er inte ett rent Mario Kart Nej. utan förvänta är ett Mario Kart mobilspel. Precis. Ja, i man. Med time gating och mikrotransaktioner och möjligtvis också loot boxes då. Ja. Så att, <laughs> precis. Så att vi vi är tydliga med det att ja, det det förmodligen så, men å andra sidan så kan vi ju i och med de här sakerna då så kan vi ju då räkna med att spelet kommer att vara gratis. Ja eftersom de här sakerna finns med och är de inte är det inte gratis så de här sakerna fortfarande finns med så blir vi besvikna. Då blir vi besvikna och vi kommer säga att vi köper inte spelet. Precis, precis. Men det är det vi vet om Mario Kart ja. Tour hittills så jag tycker ja, ja. det är jättehäftigt. Ja, men jag ser ändå fram emot att testa det. Ja, jag är samma här. Ja, det blir ju det ska bli äh, jättekul. Ja. Vi vi vet ju alltid efter roliga mobilspel och sånt också. Ja, precis, precis. Vi har ju det är ju ett annat spel som vi har nämnt tidigare. Mm. Jag nämnde det under deras beta. Mhm. Och nu äh, nämnde du vid i senaste poddavsnittet lite snabbt om att de hade release. Ja. Att det skulle släppas helt och hållet. Okej. Okay. Med äh, Dontless? Ja, just det. Jajamän. Ja, ja. Eh äh, det har ju nu släppt. Ja, precis. Förkört. På en cross cross platform släpp till och med. Ja, precis. De gjorde en Hey Dundrans eh äh, crossplattform. Och är första spelet någonsin till att släppa på det här sättet på så många olika samtidigt? Ja. Yep. Vilket de också ska ha lite cred för då. Yep. Inte nog om att det är ett free-to-play-spel. Nej. Nej. Och det var ju då till PS4, Xbox och PC Epic Exclusive. Ja. Som fick detta då. Och redan under de 24 första timmarna så drog de in över 500 000 nya spelare. Ja. Ja inte inte de gamla betatestarna som mig och så där utan nej. vi pratar nya spelare. Ja, och det här var ju en öppen beta för alla att testa tidigare ja, också så att det är många som har spelat det där redan. Ja, Jiman. Så nej, det är fantastiskt roligt att det går så bra för dem. Ja. Och jag måste ju bara berätta att jag loggar ju in nu då för att jag tänkte, ja ah, men jag det, det har ju kommit så mycket uppdateringar och grejer att ja. jag ska spela. Jämen. Ja, och jag bara, åh nej. 3000 personer före mig i kön. Jag bara, nej. Ska jag sitta och vänta på det här? Åh oh, Jesus, ja. ja. Senare så får vi höra då att Genova våran gemensamma vän. Ja. Hon hade 20.000 förare henne i kön. Och jag bara, ah, 3000 kanske inte var så farligt då. <laughs> 20.000. Det det känns lite som att de inte riktigt var riktigt bara förberedda på att Nej. de skulle få den här playerbasen. Nej, precis. Nej, helt fantastiskt. Ja, <laughs> det det är häftigt och speciellt som vi pratade så varmt om det ja, i mån länge sen nu, det måste ha varit. Ja, det var ju några av de första avsnitten. Ja, det var när vi fortfarande var relegerade till den lilla studion till ja, och med. Ja, precis. Innan <här> vi hade fått mer ansvar. Precis, innan vi kom i den här nu nu vi är stora stora och kidsen på skolan så att ja, säga. Ja, precis. Det är faktiskt om vi tittar på borrospodcast.se så där ni kan hitta våran podd så kan ni se att vi är ju de som har definitivt eh, längst och eh, liksom flest flest avsnitt. Ja, i mån så det är lite imponerande för oss. Jag menar det är ju ändå första podden. Jajamän. Åhsäktigt. Nej men. Eh när vi ändå är inne på Epic så tänkte jag bara slänga ut där att fram till 30 maj så kan man gratis hämta spelet Rhyme. Ja. Och de håller ju fortfarande på med sin sån här grej att de de ger bort ett spel gratis i veckan. Ja, jämen. Så glöm inte att ta er en titt i mellanåt och se om det finns något intressant ni är sugna på. Precis. Och när vi ändå är inne på Epic så tänkte jag hoppa över lite granna till Steam snabbt här också. Ja, men. Eh under några dagar nu, den 24:e till den 28:e maj så har är det ju är det ju Steam Spring Cleaning där man kan eh spela lite gamla spel, lite kolla sin backlog lite lite grann och sånt där och få eh, ja, sån här Steam badges och sånt för det. Ja, jo man, ja jo man, tjäna lite poäng och levla och så där på Steam. Precis. Eh, lite sånt där som vi Archimentorskar håller på med. Just just just, det är ju det. Man man gör ju det och eh nu nu finns det ju chansen då samtidigt också kunna upptäcka spel som man kanske har glömt av att man har köpt den så gången när du kommer till mig som köper spel som jag glömmer hela tiden. Ja, jo man. Eh och min backlog och alla såna här saker. Det finns ju till och med en kategori för spel som är som du aldrig har spelat som du inte ens har startat liksom. Ja. Och det det är ju för ja, det borde man ha man borde ha färre spel i den här listan än vad jag hade. <laughs> I vilket fall eh jätte, jag jag tycker jag tycker det är en jättekul idé. Absolut. Eh det tycker jag är en fantastisk idé. Sedan eh så tror jag till och med att de hade vissa spel är gratis att testa under den här tiden. Jajamän. Mm. Stämmer så. bra där. Så att ja, nej, vi pepp på det. Ja. Nu nu kommer ju de flesta har missat det här då med tanke på att det bara gäller till tisdag. Ja, precis, precis. När vi sänder här, när vi sänder här avsnittet då. Men men antagligen så har de varit inne på Steam, det är en ganska stor bild som precis. talar om den här. Precis. Så att det är kul grej. Kul ja, i man, absolut. Eh, nu är vi ändå inne på på Steam och Epic. Ja. Ja i man. Det gamla vikingaspelet Rune mm. eh ska komma en 2a. Okej. Okay. Eh de har annonserat att det kommer i sommar. Och det verkar som att det här också blir epic exclusive i yeah. åtminstone ett halvår. Ja. Okej. Okay. Det är nämligen så att de har annonserat sommar mm. men går du in på Steam och tittar mm. så står det att det kommer i vinter. Ah, okej. Okay. Ja ja. Eh uh, nu så, är det så att det är bara ett rykte kan vi säga det just nu eller? Aj nej, nej det är ju inte det för Human Head grundaren. Ja. Ah. Eh Chris Ryhart har även lagt upp en film där han berättar om spelet och han berättar även varför han valde att sälja spelet via Epic. Okej. Okay. Ja ja. Ah, för att ja. det är ju ganska livat nu om alla de här Epic exclusive grejerna absolut, och så. Absolut. Så det är lite roligt att någon faktiskt går ut och gör en liten video och berättar om varför ja. de valde just Epic. Ja. Det kan ju vara kul att få dam synen också. Ja, precis. Samtidigt som som många också pratar lite om ja det det, det som var lite av en en flopp katastrof för vissa av företagen som i som inte hade blivit meddelade om att deras spel skulle gå på rea ja, på Epic Games ja ja men var också så att det var väldigt skönt då att det kommer folk från båda håll ja, liksom precis, att, precis. Ja precis precis. Och om man ska kortfatta det han säger i videon så är det ungefär att de hade slut på pengar, behövde pengar för att färdigställa spelet. Det mm. var ja, jättebra. Eh, uh, Epix erbjudande var det som var bäst för spelet i sig. Ja. Och så så jag menar det, ja. det är ganska logiskt man vill ju välja det alternativet som gör att ni man liksom kan slutföra sitt spel och liksom släppa ja. en bra produkt. Ja. Och han garanterade även samtidigt i videon att alla pengarna går till utveckling av spelet. Ja. Det, det får mig det får mig hoppas och tro på. Ja, precis, precis. <laughs> Sen så vet man ju det finns ju många exempel på där folk har sagt att oh, alla pengar går till spelet och sen så ser man inte röken. Ligger någon. de där på stranden och, Pre och, och och dricker något gott ur en kokosnöt. Precis. Precis som man ser de man ser man ser och hör aldrig från dem igen. <laughs> och ser inte rymskymten av det här spelet som man var låda hallet fram henne. Ja, jävlar. I alla fall, nu ska vi inte prata om det. <laughs> Nej, vad vad har du mer? Vad har jag mer? Jo, eh Bethesda och Sony Max, alltså ägarna av av Bethesda Studios eh har settlat en det har varit ett kort case när en, en en liten trademark dispyt om namnet Redfall som de har försökt trademarka. Och då kom ju Book Breeze och framförallt författaren Jay Falconer eh kom och sa att men min bokserie heter det så det kan inte bara ta och trademarka. Och så att eh, Book Breeze och Sony Max har nu då settlat in kort. Okej. Okay. Eh och satt satt sagt att äh, ja men det här är det som blir bäst från båda parter då. Ja, så ajamän. att äh, det det det finns inga inga siffror och såna saker på hur mycket folk har betalat och vem som har betalat och varför de har betalat och så vidare och så vidare. Ajam, men, men det är settlat i alla fall och eh, det verkar ju som att Bethesda framförallt då är de som vill ha Redfall-titeln för att vi tror ju att det är det som kommer vara titeln på det nya Elder Scrolls då. Elder Scrolls 6 Redfall. Ja, det får vi se mer av senare. Ja, det får vi definitivt. Det är nu är det inte långt kvar till E3 nu också. Nej, precis. Faktiskt. Det så, att, äh... så får vi göra ett sånt där E3 specialavsnitt igen Jajamän. där vi där vi samlar sånting hos mig eller dig och tittar på E3 ihop och bara hypar. Absolut, absolut. Sonic filmen skjuts upp med tre månader har vi fått reda på nu också från oj, oj, oj. Eh, från regissören själv som skriver på Twitter att eh, effekterna tar tar längre tid än vad de hade förväntat sig för att fixa i ordning dem. Det hade ju vi nästan lite räknat med. Det va? hade vi lite ja. men men det betyder ju på att de inte bara ruschar ut eh de här nya effekterna som Nej, skulle komma att lägga på. Det kanske de... blir en vacker Sonic. Men man kan ju alltid <laughs> hoppas. Man kan ju alltid hoppas. Ja. Eh uh, och han hade också en hashtag i slutet på det här tweetet som var #no vfx artists were harmed during the filming <laughs> of, this of this movie. Allt ja, bra. Så att ja, uh, nej det det var det också. Ja men. Ja men. Eh uh, det är ju så att Eh det gamla spelet Brothers a Tale of Two Sons av Josef Fares. Ja, precis. Av Josef Fares. Ja, jajamän. Eh ska ju faktiskt nu få komma till Switch. Ja. Den 28e maj kommer det till Switch. Och det kände jag var perfekt. Ja, det är perfekt Switch-spel skulle jag säga. Ja, jajamän. Och självklart så har ju det då co-op stöd. Ja, jajamän. Jajamän. Eh jag måste ju ändå när jag bara annonserar spel så här. Ja, precis. Eh så måste jag även säga då att spelet Man of Medan som vi har pratat om ja. av Supermassive Games och Bandai Namco ja. har ju fått release datum 13 augusti. 30:e. Mm. Tret 30 augusti. Nej, men inte 13:e, 30:e okay. augusti. Ja. Så utan <laughs> sista blir, där. Nej men så det blir framåt framåt sensommar där som vi kan när hösten börjar närma sig som så vi kan. Så vi ska dra kan... bara slag på oss själva. Ja, ja men så <laughs> nu vi har börjat komma in i de mörkare tiderna igen. Är... Ja, smart, ja, smart. ja, ja, mannen. Smärt, smärt. Ja, perfekt eh, perfekt tid att släppa skräckspel. Precis. Ja, ja, mannen. Ja, eh vi har också en ny trailer till till spelet The Sinking City som jag är så sjukt peppad. Ja, ja, mannen. Jag hade pratat så mycket om det i podden men det det här är ju ett liksom det, om man har förstått det rätt så är det något lite LA noiraktigt deckar mysterium ah. i en H.P. Lovecraft värld. Så att det o oh, vad jag ska fram emot det här spelet. Det kommer det kommer skrema slag på mig garanterat men jag är så pepp. Jag förstår det mycket väl. Ja, jag menar den här trailern då visar upp massa gameplay och så så man får se lite granna hur hur hur det kommer se ut i spelet kommer det er nice när man går runt och utforskar saker. Ja, jeg men. Och jag har ju ett rykte. Oh. oh. Rykten er alltid roligt. Ja, men. Eh, det er så här att Star Wars: Night of the Old Republic-spelet mm. som blev väldigt populärt går under förkortningen KOTOR. Ja. Ja, Det ryktas om att det ska bli film av det. Jo, så det kan ju bli det kan ju vara hur häftigt som helst. Åh, fiffan, vad coolt hade varit. Ja, och manuset ska tydligen då vara skrivet av jag kan inte uttala det här. Nej. Laita Kallo Kallogridis. Ja. Jag ja. ja, för, förlåt för hur jag mitt konstigt uttalar det. Ja, ja, ja. Men det det är hon som har skrivit manus till Shadow Island, Avatar och Alexander. Det är hon, rätt stora filmer. Hon är även inblandad i Alita a ah, Battle Angel, Ayman ah, och ah. även Altered Carbon. Ooh. Så att det känns ju som en person som skulle ah. kunna göra något häftigt av det här. Oh ja. Ayman. Ah, wow. De här ryktena eh skapade av Bassfeed News. Ah. Eh som som åter hänvisar till tre olika källor till ah. och med. Okay. Så att de dem ja. även har så då. Ja. Och bland annat så hänvisar de till Lukas filmchefen eh, Caitlyn Kennedy. Mm eh uh, som på Star Wars dagen eh uh, May the Fourth. Ja, yeah, yeah, men, yeah, men. Eh uh, och heter det att hon hon utanannonserade och berättade att de planerade ett uh, Kothor projekt. Ja. Då. Och det det det spädde ju på de här ryktena om en, om en uh, Kothor film då. Precis, precis. Och och så finns det fler källor och hänvisningar och sånt då. Mm. Men vill, vill ni veta mycket mer om det så får ni gå in på passfir och kolla ja. där. För för när du när du pratar om den eh uh, den nyheten där. Mm då det det var ju någonting som jag spekulerade i att det förmodligen var någonting som jag hade pratat med ett annat rykte tidigare om att de ville göra en Kotor remake Ajma. av de här gamla spelen för det var ju ett, ett företag som som på, på du kan tycka det, det en är en film istället. Nej det vore ju häftigt. Ja. Ju men häftigt. som sagt det det är rykten det är mm. ingenting som är verifierat. Nej nej. Men det ja, det är ändå mysigt att, liksom, att sitta och luska i sådana saker. Ja, men det är alltid kul med de här såna ryktena speciellt också när det, när vi har märkt flera gånger de här ryktena som jag har tagit upp har blivit har varit sanna. Ja, det att, blir när man liksom lyckas pricka de rätta ryktena. Ja, jag vet, det är, är bara, kul. Oh. Det är riktigt kul. Det här är fantastiskt, fantastiskt. Mm. Ja, nej jag har inga fler nyheter. Det har inte jag heller. Nej, men det har varit ett fantastiskt avsnitt. Otroligt bra och hade lite oroliga känslor i magen när jag när jag vaknade i mors hus. Jag hade inte skrivit ett ord av anteckningar och men men du man bara du du lugna ner mig. Jag sa att du vet att vi fixar det här. Ja, men det är klart vi gör. Det här är ju avsnitt 51. Ja. Vi vi vi kan det här. Vi kan det här. Och det är äh... uppenbarligen så kan vi det här. Ja, jag Jajamän. tycker det blev toppenavsnitt idag igen. Ja, jamen sant, som vanligt. Och så hoppas ju vi att alla lyssnare tycker att det också är ett toppenavsnitt. Ja, Då kunde vi bara sitta här och, och malliga Nej <laughs> nej vi, vi spelningaroll alltså så länge som jag är nöjd så är så, så är jag precis. nöjd liksom. Är vi nöjda så så antar vi att mm. att, att ni lyssnare också blir nöjda. Är ni inte det så får ju ni jättegärna höra av er som vi alltid säger. Precis. Prata med oss och så säg vad ni vill höra. Ja och det hittar ni oss lättast på Discord eller ja. på något av våra sociala medier framförallt på Instagram. Instagram. Precis yeah. precis. Ja. Och med det så Tycker jag väl att det är dags att avsluta. Ja ja man, så vi tackar Bee Street för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela inne. Ja ja man. Och med det säger vi game over man. Game, game over.